Huomenta, hipit. Pössiilö ei ole studiossa vielä. Hän tulee tänne kohta. On teko tekosyyt, se on tullut tänne näin. Hän väittää tekevänsä töitä parhaillaan. Mutta äh, sitten kun Pössi palaa tänne näin viimeistään ekan mainostaun jälkeen, niin selvitämme sitä, miten meidän lätkävedullu kävi. Ensimmäistä kertaa Paskiksen historiassa 10 vuoden jälkeen me ollaan tajuttu, että me voitaisiin pitää kesäfestari spesiaali. Suomalaiset kesätapahtumat on tänne ihan uskomattoman paskoja esiintyjiä. Itse tapahtumissa ei välttämättä ole mitään vikaa, vaikka me mainitsemme joku tapahtuma, että se tarkoita, etteikö tapahtuma olisi mitään Ää, Mutta käydään läpi meidän mielestä oteellisimpia paskisfanien kesätapahtumia tässä lähtöisen aikana. Enpä tiedä, missä munamies se esiintyy mutta katovaksi hellehän sopii kesäspesialin vallan mainiosti. Ja tässä on puhtaat munat ja vilpitön mieli, koska knulla ei ole paikan päällä, mutta suku on kotoisin Kotkasta, niin laitetaan Kotkasta päin sukulaisia olevia immeisiä. Tästä näin tässä on Ileva Aini sitten kappaleen. Kotkaskin järsittää ihan meripäivät. mitä siellä mulle sen mulle esiintyy, sen knulla teille servittaa jossain maailmalle, ja hurjaa melua, kun isä jäi linja alle. Se huusi pari saatanaa, kun ei huomannut onnikkaa. Poika seppele nauhasta lukeassa, isä teuu on antavan neuvaa. Kun on sirkeät silmät ja kerkeä kieli ja kympillä ostaa ja kahdella myy. Kun on munat ja vilpitön mieli, niin elämässä kaikki järjestyy. Punat, ja vilpitön mieli Niin elämässä kaikki järjentyy Isä joutunut teipuumaan Manalaa. Ei aivan varmasti Keunohun laitaan Ilman paita oli myös Toisen kotkalaisen immeisen A ah, laulaman kappale ja Pössähän lupasi, että hän ottaa paidan pois Lähetyksessä Jos hän häviää lätkävedon Ja minä taas pidän paidan päällä Jos minä hävisin sen Ja siellä kävi, selviää, selviää, selviää me selvitään. Sirkeä silmät ja kerkeä kieliä kympillä ostaa ja kahdella hyvin. Kun no pulttaa ponaan ja vilpitön mieliin niin elämässä kaikki. Järjestyy. Joo, ja kerro ruvetaan näitä kesätapahtomia läpi. tuo koulussa järjestetään kuusto ponaan ja vilpitö ja mieli niin kaikki järjestyy. Ee, sehän osaavaista taisi olla kuusi rohka nimeltä tätä vastaavaa, mutta. Oli, oltiin järjestämättä aika monta vuotta, mutta nyt se on tullut pa palannut jonkinnäköisen kampakin tehnyt. Myös itse. Muutama vuosi sitten. Maani, ei voi ja siellä esiintyy, hyvät näistä herät muun muassa seuraava yhtyä. Älkää ottako osaa. Vio, heinäkuun viihon viimeinen viikonloppu. Raksette. Kuustok! te on varoitettu. is a, a, is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got... I'm kysymysmerkki kysyy, että mikä voi olla radiossa tärkeämpi työtehtävä kuin lähetyksen pitäminen. Se riippuu ihan mitä työtehtäviä varten kyseinen henkilö tänne on hoidettu. Tällä hetkellä Herra Knullella on tota Mr. Haidia Jekyll ja, ja nyt tota kumpi oli, oli se pahempi puoli? Se on hänen Mr. Deijin tota puoleensa ja nythän Mikko Knuttaks, knu Knuttailee tuolla noin, Knutastelee tuolla noin kestä mitä varten. hän on varten vasten tänne palkattu viideksi päiväksi viikossa hoit hommia hoitamaan. enties Mikko paljastaa ne pösillöksi muututtuaan hänen tärkeän työtehtävänsä. Kiitostaa kaikkia varmaan ihan Mutta käymme tässä läpi lähinnä näitä kesätapahtumia, mitä Suomessa järjestetään, mitä esityjä siellä on. En tiedä, en tiedä. Erilaisten nuorten kokoontumisajot ovat, onko se Kata ja Nokalla? Siellä on sdp -puolue kokous. Siellä on varmaan hurja meininki. Vähän erilaista kesä, tota noin, kesähäppäningiä. Ulkona on kuitenkin parkkuttaa lä lä lämmintä, jos että kesä on jo alkanut. Niin, mä tulin tänään kuitenkin duuni eka kertaa ilman takkia. Ihan tiepaita, sillä ei ole jopa. Ehkä pyöksytkin oli jalassani. Niin kesä on nyt virallisesti av avatuks. Niin, SDV-puolueen kunniattomuudeksi Jutta Urpilainen tulkitsee. Kisäisen kappaleen en etsi valta olisi hienoa päästä kesätöihin paskalistaan. Niin munkin mielestä olisi hienoa päästä töihin paskalistaan, mutta ei tätä työksi voi kutsua. Ja mutta siinä oli hallituspuolueen hippalut ja otettu huomioidaan myöskin oppositio ja... Hetkinen, ei tuota biisiä, vaan tota... Kepukin pitää omat hippalonsa jossain vaiheessa keskustapuolueet tuo menneisyyden vanki... Tässä on eksministeri Paula Lehtomäki ja Lauri Kivinen ja he tulkitsivat kappaleen julkista velkaa ja tämän jälkeen ehkä vähän menevämpää music. On niitossamme sen vaje. On vienti lopahtanut niin kuin tiiliseinään En traktorilla sua töistä haje. Ei ole enää yhtään syytä mennä heinään. On Sanomista maille työtön. Sen odottelu on kai ainut iltapuhde. Ei yökään enää ole lainkaan yötön. Kun ainut suhde on tämä meidän huoltosuhde. Julkista pelkaa. Sen näkee naamasta ja luista. Julkista pelkaa. Sen määrää vaimakaan ei muista. Liippumatta säästä Se painaa, mutta ei hautaan päästä Tiedän, että selviän Tiedän, että selviän Maksamme velkaa Tässä on mukana myös Lauri Kivinen, ilmeisesti Ylen toimitusjohtaja tai joku vastaava Kumpasin maurikasta musiikkia ja, ja silloin kun suomalaiset eivät osallistu kesätapahtumiin Suomessa, eivätkä äänkeä rockifestivaaleille, Röskildeen tai jonnekin Keski-Eurooppaan heavy tai Zikediin purapestiin, niin mitä he käyvät sitten Unkarissa kattomassa? Tietenkin on vormuloita! Kimi, Kimi on tullut takaisin kehiinni. Laitetaan kesän kunniattomuudet ja formula urpojen kunniaksi. Kappale nimetään Kimi Raikkonen. Mitäs viestiä tulla on toivottu öö, syvällä seläjämmeen sattuu Länän kappaletta tuli viime viikolla. Tulta syökseen, hevosen. Ja tullut, hei, voisitko pilata viikonlopun soittamalla? Matti Nykkäsät, sekin tuli viime viikolla. Näin ollen niin todennäköisesti ei tule tällä viikolla. sana. tai lähinnä Mikki, mikki, mikki, mikki, minusta Joo, ja biisitoiveita tulee, Alp Anpion loittoi istu taas taas. Merta Pokola toivoo Teroja, soita Rammirentsää, tinkinä sotesta vaikka pyydän joka kerta paskafani laittoi viestin. Joo, eikö olla Rammirenttien muka Paskiksessa soito? Älä kuule, puhu Paskoo siellä. Ja Jorma toivoo Jemestä, ja kuselin toivoo Paranoidia. Ja nythän on asia, niin minä tapauksessa mietin, että, että viime vuonnakin kertaalleen järjestettiin näihin aikoihin. Toive, Paaskis, otetaan lähinnä pelkästään teidän biisitoiveetanne Niin, se tulee sitten ensi viikolla Saa kyllä tällä viikonkin toivoa, mutta ensi viikolla toteutuu toiveet paremmin Rauton, Kimi, Kimi, Kimi, maa maatias, Aari Huuna vähän enemmän tunteella on nyt vähän epätavallisen rauhallista menoa paskiksi, että sä eikö Ja M laittoi viestin, soita Pernilla! Kun meillä oli nyt tää kesäspekiaali, tässä räi spekiali niin Ei, näin ollen kovin paljon euroviisuihin kiitetä huomiota, mutta mä ajattelin, että voisi ensi vuonna äh, tähän samaan aikaan järjestää Suomen kaikkien aikojen huonon euroviisu äh, äh, äänestyksen. Suomestahan löytyi, nythän ei tiedetä kaikkia sijoituksia, kun ei kerrota ne, mitkä ei pääse sitten noista ns jatkoon, niin etusijoituksia kerrota sieltä, niin. mutta silloin kun ne tiedettiin vielä, miten kävi ja kaikki saivat osallistua, niin äh, oliko tuon vuonna 75 2002 mä katterin, niin siltä väliltä äh, Suomen... Äh, Paljon on viimeksi viimeiseksi viisi kertaa, niin vaikka noin viisi kaikista vähiten pisteitä saannutta kappaletta sitten ensi vuonna, ja valitaan paskiksi se Suomen kaikkien aikojen paskineuroviisu. Mutta yksi, yksi näistä nimittäin on ollut, ei, ei se oteta Pernillaa, mutta ne kappale tulee seuraavaksi kuitenkin Suomen euroviisu, erokas. Tässä on free! Kysymysmerkki perässä, ja sen esitetään beat. Nei, the... nei! Nee get siis jäi viimeiseksi Kaksi kertaa Suomi on laittanut ruotsinkielisen kappaleen Euroviisuihin ja turpaan on tullut molemmilla kerroilla oikein komeasti. Ruotsissa on saman verran suomenkielisiä suhteissa kuin ruotsinkielisiä Suomessa ja käytännössä kaksi kertaa enemmän. Koska koskaan tapahtui sellainen ihme, että no, vapaamieliset ja muita kansoja arvostavat ruotsalaiset laittaa suomenkielisen Euroviisuehdokkaan Ruotsista menemään? Ei varmasti tule tapahtumaan ikinä. Ja yksi kesän ahkerimista kiertäjistä on tietenkin Klamydia. Se esiintyy muun muassa Simerokissa Rovaniemenä 10-11.8. Ja mitä sitten, mä katselen tätä? Hesarin kesäliitettä, tapahtumaliikettä, niin löytyy muun muassa myöskin Karjurok uudessa kaupungissa 20-22. Heinäkuuta siellä on Klamydia esiintymässä. Klamydia suomen ruotsalaisia tai Vesku Jokinen ainakin, niin... Laitetaan näin suomen-ruotsalaisen äh, Euroviisukappaleen kunniettomuudeksi seuraavaksi ja ka kappale nimeltään Eihän Euroviisuihin. Tämä todennäköisesti ei ole se kappale, koska tässä on kolme levyä ja tuosta löytyy ainoastaan yksi levy sen tota, äh, kokoelmaa sisältää, mutta kuitenkin yhdeksäs kappale lähtee soimaan joitakin levyltä. Minä toivon, että se on Glamydiaan kappale nimeltään hän Euroviisui, joka tapauksessa nyt tulee Glamydiaa. me meni Tämä on Radio Helsinki. Joensuussa käsityönä valmistettu Design by Pauli Jämseen koiteressarja on pitkän kokemuksen ja kehitystyön tuloksena syntynyt premium sänkymallisto. Mallistoon on valittu parhaat pehmusten materiaalit, vahva puurunko ja aktiivi jousisto, kokonaisuuden kruunaa lapualla kudotut annalan kankaat, Tuloksena on sängyt, joissa voit aistia puhtaan pohjoiskarjalaisen luonnon elinvoiman ja tuntea kehollasi ainutlaatuisen levon vaikutuksen. Tervetuloa Unikeidas-myymäläämme Vantaa Varistoon riihitontuntie neljä. Tutustu myös tuotteisiimme osoitteessa unikeidas.fi. Kukat, mehiläiset ja kaalimadot.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 Mikä mikki sulla on? Mulla on kakkosmikki mikki tässä näin Laita, Laitako kappaleen alusta Pöysylö? Pöysylö tuli hoitamaan hyvät nää tehdä tekniikkaa Noniin <lain> mennä Arska Kiitoksia Stake on suuri. Joo, valitettavasti nyt poika ei saunoo se ei kyllä se ei laula, eikä huuda, kannusta sampanjaa meidän poika ei tullut kotiin. Nyt poika ei sauno, se ei valvo se ei rieko, eikä näillä, eikä meidän poika ei tullut kotiin. Niin meillä oli tämä veto, ennen kuin jäälätkä, me myös talko, talko niin me löytiin vetoa. Mä veikkasin, että Suomi tulee neljään, kun jos ja pösse veikkasi, että tulee kakkoseksi! Ja minähän on Tuletusti pääsi siis Suomihan hävisi ainoastaan yhdellä mallilla bronssijohtelun johtelun siis, on ja siis tolle, ä, se on mennyt ja siis tuonne se on vielä vähemmän Mä olisin voinut mennä pieleen, mutta niin vähän meni pieleen meikkälä niin kun on, toton, osaaja pystyy näin. Ja hän lupasi ää, sitten ilman paitaa vetää lähetyksenä, mutta nyt hänellä, hänellä on tota niin Vähän, no, on vähän nolona tällä hetkellä, vähän ujostuttaa vielä pitää käydä vähän olla salilla Kahden viikon päästä <laughs> Joo, se viikon kesällä, silloin vielä ilman paitaa Kyllä, Siihen menness loppu ujostus Kyllä joo, ja joo. käy tata, noin, joo. jossakin ja, ja varmaankin käy no Ja kesän, kun alkaa kesäloma niin ilman paitaa, niin silloin pitää lähetystä vielä silloin, eli silloin Ja mitä sitten täällä me valokuvallisista materiaaleista netti? Katotaan Katotaan onnistuuko? Katsotaan, Voserataan. onnistuuko? Voserataan. Näin ole minä en joudut pitämään tätä lähetystä nyt tässä näin paita päällä, Mutta riittää tämä riittää otas tulevan vielä vaan poika mä kerronlaan jotunun joo kerro saot boxista Arttu Viskaria Niin mun on se Artu Viskari aiheinen juttu aha no ensinäänäitäs mun mielestä Arttu Viskartilta no jos näin jos jos kerran kysytään niin Sanotaan että 20 vuoden kuluttua koska jos on yhtä vanha kuin se eli 58 vuotias niin silloin niin sit mä voi mä voi kuvitella jos tota tulee projektilla tulee lisää niin voi se ehkä niippana ponnistua Perjantaina mä olin erässä. viime lauantaina olin eräässä Helsinkiläisessä ravitsemusliikkeessä Missä kaksi naista oli mulle inttää että oottsä oot se mökkitielä ole, oottsä se mökkitielä ole. Ja, älä, ja ne haki hyvin pitkään viskarin niin me, siinä niinku viisi minut ja hoki mulle oottsä viskari. Arttu viskari! Kunnes toinen nainen sanoi, niin me luultiin että viskari laihduttanu Sehän on kauheen flänä. Oi, oi, sen Muu on kerran lu, luultu ylpeyksiä, kerran luultu Sam, Sam oli Putroks, se on luultu Samuli putroksi, mutta se on ollut siinä, sitä, mitä meikalaista, meikalaista luultuu. Mutta hei, pössä, pössä tuli äh, nyt tonteelle, äh, niin äh, tauon jälkeen, äh, tuossa noin, äh, niin se teit töitä, ihmisiä, ihmisiä, kuulon kummassut ihmisiä. Kuullo, Lähetin ilo, minuun, sähköposteja. Lähetin nyt sähköposteja, se on tietenkin tärkeämpää kuin paskiksen, paskiksen pitäminen, mutta... Tät tulee yötä, Yöhän aika... Paljon keikoilla Joo, missä, missä suurinlaista tapahtumista yö käy Ensimmäinen kuudetta Yö esiintyy tiikeribaari ja yökerro Kauhavalla Käy ne isommat tapahtumat vaan läpi sieltä Iskelemäparadiisi Kahdeksas Ikaalisissa Osuuskaupparock Kuudensas kuvetta Joensuus Sinne Osuuskauppa <laughs> Se on rokki. Sitten ne esiintyy Himosfestivaalille Juhannus perjantaina tietenkin. No, lauantaina jossain toisessa Ajattele yö ja juhannus Oioi himoxella. Kolmas ne usein himoksella Hivottava bändö Sit ne esiintyy winefestivaaleilla, Kuopiossa, Lahen yössä Ja myöhemmin palata uudestaan Lahen yöhön Kun siellä esiintyy pari timanttista ysäritähtöä Kyllä, Sitten on rotuari pikniikissä, tammerfestissä Ei, kesällä ei voi mennä minne käydä <laughs> yö Ei, ne esiintyy kaikkialla. ne vallottaa L Suomen Moistava ja näin oli kappale nimeltään Kirtolainen yötä lähtee soimaan seuraavaksi Ja Pösylän laittaa sen jälkeen sitten Vaikka kuinka pössi tykkää yvästä, niin nyt oli niin älyttömän tylsä kappale, niin mennään vähän niinku Eurohumpan pari, tää kesä on luvattu Eurohumpan maa Suomessa. Saul saaristo Openissa esiintyy Kaarinassa kesäkuun toisena viikolla eli pössen loma alkaa, niin mä kyllä lähden tonne. Siellä on Samanta Fox, Dr. Albani kaija niin kosketa nyt vähän. Touch my body. Samantha Foxy. Touch me, touch me, touch me. Touch me. This is the night. Touch me. Touch me. I wanna... Haluu tuntea sun vartalon. Älä lähe karkuun. Touch me. Touch me. This is the night. This is the night. This is the night. Samalla myös Dr. Alban, joka on kyllä Suomen valtias, Dr. Albani esiintyy Lahen yössä, 19. heinäkuuta, Kaarinassa, ja vielä joku muukin. Miksi ihmeessä Dr. Albani rohdetaan useamman kerran Suomeen? Tää, tää kuten riitti parasta Saaristo Openissa, että siellä on Samantha Fox ja Dr. Alvari, mutta siellä on KAIJA K. Nyt tulee Tinakenkä tyttö, tätä toivottiin tuolla se on... Ei ei En... ei saa... En osaa sanoa, laulan silti Puhkalaaa no Ja on sulaa haaamaa Tuori laulaa mukaan Tinakenkä tyttöä Sä oot niin vanhe osaat nää sanat ei mä, mä olin nuori, koska mä, mä, mä silloin jo yli 20 kun tää oli suosittu, niin sitä ei lasketa enää, ei silloin kun kuunnella näin koota. Okei, mennään seuraava tapahtumaan. Lahdeyössä, ei, Anteeksi, eka. Kuuluuko <laughs> Siis arja varmaan kuulu siitä ikävästä uutisesta että Captain Jacki kuoli vuosia sitten. Kyllä, sen jopa minä tiedän sen. Ja sitten mä katsoin kesäohjelma, kala Kalajoen ja esiintyy Captain Jacki. Oikeasti. No, oikeesti. Mä ajattelin kuin joku hologromi niinku se Tupac niin kun Tupac esiintyy Jenkessä tällä Mut kuuleman Captain Jackin poika. Eiks toi, toi muuten hey, oh, Captain, Jack. Hey, oh, Captain Jack. Bring niin, eiks toi Karin Tapio-poikakin esitä nykyään isänsä biisiä kierre ympäriinsä, mutta... Mennään alustaan. Ari, kommento. A.O. Captain Jack! Bring me back to the railroad track! se tekee omalla nimellänsä. Samalla festareella, kala- ja juhannuksella on Günther. Günther! Günther! Täällä on melkein hienomat viikset, kun tuolla... Stock in this stick sticki, stingulla, stigi, stingdogilla, stiikulla, stiik, stigilla, stigilla. Eks tikkä on nykä pelkkä stikki, stigi, stigi, stigi, stigi. Sikka, stig, stig, stik, stikka, sikka, sikka, yks stigi, Ulala! la laa. string bikini. This is your night.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 Listening to the sound of my tea. Turn around Every now and then I get a little bit nervous That the best of all the years have gone by Turn around Every now and then I get a little bit terrified And then I see the look in your Turn eyes Turn around, bright eyes Every now and then I fall apart Turn around, bright eyes I need you more than I And I need you more than ever And if you only hold me tight We'll be holding on forever And we'll only be making it right Cause we'll never be wrong Together we can take it to the end of the line. love life is like a shadow on me all of the time I didn't know to do them all within the dark. We're, we're living in a power trip and teenage spawn. I, I really need you to tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna, Forever's gonna start. Once, Once it's a time, I was falling in love in a heart away. Ettei heitä kesällä kokonaisia keikkoja, vaan festarikeikkoja, niin ei me käs oteta kaikkiin kokonaan. Eli ne kaikki esiintyy siis Lahden yöt tapahtumassa. Kyllä. Eli sanopa semmonen siis, siellä siis, Bonnie Tyler. Hathaway, Dr. Albani. On ne tunnetuimmat. Joo, ja siellä on muun muassa Arttu Viskariakin näkyy olevan. Sanot jo Dr. Albani, sanoi juu ju, juu, ju, ju, ja Lauri ähkäkin on siellä niin. Sean S on myös siellä. Ah, no niin, suom, suomalaista, joo. Suomalaisista kesätapahtumista esiintyy suomalaisiakin bändejä. Sean S on S. -a. Uuden levillä. Me sanottiin e Viime viikolla se joku sikkikappale, mikäs tää, tää on? Tää on kuntoihme Kimma Kaveri Häh? Tää Olympia vuonna Kimma Kaverin Mikä mä tää on? Kul... Sain, sain jo tietenkin Sain kiinni sävelestä Treenaamansa okay. kesäkisoihin Ja treenaamaan pani minutkin yeah, Jeet! on se Duran juoksin se Ronettesi vai kenen tekevä? Mä ajattelin, kun hänet näin. Aa, joo, se. Mä luulin, että sportti kunnat no, ovat siinä. <laughs> mä tätä jo paremmin, kun täysin kunto ihmekin mä käverin. Mä olinkin jo petelin. Jelosti vetelin, kun joksin kuperin. Minun arkailtoista minuutin niin ymmärsin jo paremmin. Tuossa supo puhki kuului kokonaan, ei haittaa te, mä uudet san. milloin painun kimman kanssa rokkaamaan, O kiit Siinä, siinä, siinä siis Lahden yöttä on tapahtuma 11.-14.7. Hyvin mielenkiintoista. Ja tiedätkö, mitä tapahtuu 6.-7.7. Sameraaparva, missä se järjestetään? No. Lahdessa. Laheessa. Siinäkö me Lahtea? Tota, on siis viikko aikaisemmin. Siellä esiintyy muun muassa Petry Nigerd ja Chico Laheesta. Lahe? Oh. No niin, no niin. Sokka irti vaan. alku. Tsiikki on niin kova, cheekki, että... Ihan lahes, lahes hei, Tsiikki, lahes, lahes. Ei ole pitkä matka, Hesas lahe. Nyt tulee lahes, Tsiikki, <laughs> mutta se asuu nykyään, että Se asuu Hesas, mutta lahes se on... jo. lähtee Hesas laheen. Mä oon hävettä, asuu samalla kulmilla laheen, la, laheen tulevan tyypinkaan. <laughs> laheen, laheen, vaan vaidat säkin autoaida kerran vuodessa. Ja tiedätkö, mitä Tsiikki sanoi lehtihaastossa, mitä se oves lukee? No. Cheekki. Ei lue laheen, lukee Jare. Ikse Jare Jare mikä se Jare herri Jare jotain Joka herri herri hekke hekke Jaa lahei Joo, niin lahja irti. Pää, Ottakaa pää. nyt irti, niin, jaree käskee, joo, joo, sokka irti, ja kun Jare laheest, käskee lahjaa. Järeen käskee sokkaa irti sinä nyt lahja? Mä oon käynyt lahjaa. Mä oon, on on, oon käynyt lahjaa. <laughs> mä oon käynyt Mä oon käynyt lahjaa. Mä oon käynyt lahjaa. Mä oon käynyt lahjaa. Mä lahees. käynyt lahjaa. Mä oon Mä oon käynyt lahjaa. Mä oon lahees lahjaa. on oon käynyt lahjaa. Mä oon Mä oon käynyt lahjaa. Mä oon oon Lahes lahes lahes oli tehdä... te oli kyllä lahes lahes joo lahes lahes lahes rahes lahe moidot sun juomaa mut ei te ja sitten hyvän vetää Sellainen vika on kai mun studi tilataan mul oita en latkenehtota las pois vedän shotin päähän Ku, Kuuliko mä nyt oikein, et se on kurko pah, uh, kelaa se sieltä uudestaan, kelavä tää minuuttia taaksepäin. syntynyt miksi ei oo me kikkoi meditoimaan jos haluu kysyä hiljaa Mut jos on messissä, ryyty tilmaan se taaksepäin vai eteenpäin? Mene taaksepäin Ja sit kun lähtee hyvän ryhmäl vetää Sellane pikku vika mut on kai Kun maistuudissa tilataan pulloittain Lasken nestot alaskoisin ulkomail Venän shotin päähän, kurtko vain Uudesta Uudestaan! Maistuudessa ryhmäl vetää sellane pikku vika On voaa! Kun maistuudissa tilataan pulloittain Laske nestot alaskoisin ulkomail Venän shotin päähän, kurtko vain Ja sitten kerta toden sanaa! Ampsu sanoo sala sukka irti. Kurkopa on varmaan eslintävässä lahesta. poika. Vai se ei tyy sillä taisi olla. Tytär. Jaa shotin Hei mennä mainoksi. nyt to. Menn päähän. Miten ihmeestä se... Nyt pakko vielä kerro. Miten ihmeestä on niin liittyy mihinkään toi Kurt Cobain tuossa Jore, lähes Se yrittää katosada vähän raukuuskottavuutta, katuuskottavuutta Vaahan se oli, asuahan, se nykään töyrässä mutta on lahes oh, Katos! Suomen Sikakosta! Sikaako! Sikaako! Kurt Cobain! Kort Cobain! Ei 1748 Helsingin edustalle ryhdyttiin rakentamaan Suomen Suomenlinnan merilinoitus Jotta jo tuolloin kutsuttiin Pohjolan Gibraltariksi. Tämä on Radio Helsinki. kylässä jatkoklubit toukku toukokuun vikana viikonloppuna virkinoilissa. Lauantaina Funky Village Club, sunnuntaina Club Balkan Fever. ennakotiketistä. Katso koko ohjelma maailmankylässä.fi. Vielä erit kesään ilman silmälaseja. Silmäasema silmäsairaalasta näönvapautaa aktiiviselle ihmiselle. Jos silmälasit tai piilolinssit haittaavat elämääsi, silmien laserleikkaus voi olla sinulle sopiva ratkaisu. Varaa aika maksuttamaan hoitoarvioon silmäaseman silmäsairaalasta ja nautin näönvapaudesta. Leikkauksen voit maksaa myös erissä. Lue lisää osoitteessa laserleikkaus.fi. Silmäasema. Elämä on näkemisen arvoinen. Porjaats vengaa Veni... taas heinäkuussa. Nora Jones kierrii Luoto areenalla sunnuntaina 22. heinäkuuta. Liput lippuvalvelusta 65 euroa. Katso koko ohjelma osoitteesta porjats.fi. Nora Jonesin uusi albumi Little Broken Hearts nyt kaupoissa ja ladattavissa. Tämä on Radio Helsinki. Kesällä ei myöskään pysty välttyä Lauri Tähkältä, Eli jos ootte fest, menossa niin varkaa, Lauri Tähkä on siellä. Lauri Tähkä esiintyy muun muassa. Niin Lauri Tähkä esiintyy muun muassa kesäkuun halussa heti 9. päivän tai Ikaalisissa. Sit se on tiistain kahdesta päivä Helsingin päivässä. Niin oikeesti Helsingin päivän konsertti. Sillä on joku... Lauri Tähkä josta jostain varsinaisesta Suomesta. Mitä se liittyy Helsingin? Eikö se ole Turusta? Ei ole lahjastunut Turusta. Latehan on Pohjanmaalla totta kai okay. se on mutta se asui, asui muttis Turkuun asumaan. Sitten kun se tuli su suurimmaksi pohjopoikalaisen ikoniksi, niin se asui silloin jo Turuus. Mutta siis Mut Helsingin päivä ja Pohjanmaalainen niin. Tähkä esiintyy. Sitten se on juonnuksena himos festivaali missä on kaikki. Se on. Josta Mustakari in Memorias tapahtumassa Mustakarissa No si sinne, Mä, se, on, se on legendaarinen tapahtuma, kuka ei vaan tiedä siitä Sitten mitään Kesäkuu viikonloppuna iskelemme Himoksella Seuraava viikonloppu Wine Festival Sekä on Lahe yössä Oho. Ja Rotuaripiknikillä ja Suomi festi, Lauri Tähkään kaikkialla Loistavaa, älkää lähkö mihinkään Lähetään ulkomainen, me <laughs> yöltä ja Lauri Tähkään Mutta yöhän ei esiintynyt esi juhlakiertoillaan Tallinnassa kuiten niin. Onko on late esiintynyt? Se tuottei Ei no, ole esiintynyt. Ei, esitymään. mä näin jonkun, tota noin, niin pätkän, te, se dokumentti, dokumentti, missä se esiintyy Stockholmassa. Oho. Oho. Oho. Me oli, oli ihan ihmisiä paikan päällä. Ei voi ruotiinkaan enää mennä. Ei voi ruotiinkaan mennä. Ei voi eikä mennä. Ei Tukholmaa. Huh. Kumpaakaan ei ruoti eikä Tukholmaa. Kaun Lauri, miksi sä menit pilaa Tukholmaa ja ruoti? <laughs> Sitten Nyt mä oon kyllä enemmän vielä suuttunut saatboxi, Ei enemmän suuttunut Jarelle Eli laheestulevalle Tsiikille Kun pössä äsken sanoi ettei tajusta Sottipäähän niin Shotboxi että että Sottipäähän viittaa siihen että kurkko vai ampuu ikävästi itsensä Jare! Tsiikki! Ei! Ei lähetä noille asioille biiseissä Niinku ei! Ei laulata. Okei, ei se ole, ei sekin räpänykään, ei puhuta Jarisun biisessä itse itsemurrasta. Ei, ei näin. Mutta toi joku biisi tänne, olen se soimaa. Tällä kerralla on vähän tylsää. Saltboksit pyritään irti vielä kerran. So, joo, soitetaan se si jossain vaiheessa, soitetaan se si vaiheessa. Soitetaan si vaiheessa. Soitetaan si vaiheessa. Soitetaan vielä joku kerta. Ei tänään, ei ehkä, ei, ei, ja tota, tässä on varmaan aika paljon semmoisia bändejät käsittyy semmalaisista, tota niin, häpperingeissä Tää on Nygaard, Nygaard Nyksy Nyksyhän ettyy varmaan melkein mistä on... Voit sä kattoo äkkiä Nyksyn keikat sieltä niin? Kuka on Nyksy? Petri Nygaard Mä en tainu uutta lempinimeä Joo, Nyksy esiintyy muun muassa Vanajafestivaalilla Hämmenlinnässä 20-207 Mutta se on todennäköisesti kanssa suut koht kaikkialla Petri Naikor on Rentofestilla, Himosfestivaalilla, Oulu Hip hop Riihimäkirokissa, Summer Upissa, Tammerfestissa, Pioneerifestivaalissa Aurafestissa on kans kaikkialla. Kyllä. Hei mä huomasin, sulta oli menettää kokonaan ohi, löydätkö sieltä Pandoraa, löydätkö Pandoraa, Pandora, Pandoraa, Pandora, Pandoraa Pandoraa Ho, Ho Hollihaan koulun kentällä esityvät muun muassa Kisu, Forto Imperium, Pandora, sonataa Arttika ja Suun Teräsiskä. Sonataa Arttika ja Pandora, se on hyvin samaa sarjaa sitten. Täällä on oh, oh, Pandorakin, heviä shittii, heviä shittii Mutta meripäivillä on kaikista paras kattaus sääteläistä vielä, säähtelä vielä Pössähän on Kotkasta päin, <laughs> suurin piirtein, suku, suku, suku, suku. Okay It's time to define this new situation You and I, together in relation Why, why, why won't you let me know Which are the ways that I should go It's time to tell, let me off the hook You know me, I'm playing by the book, And all I'm asking in return Is for you to show me which way to turn Trust me, I'll be the one To fight for you and things were wrong Ihmiset, tässä me läpisin Suomen happeningi, mitä kesällä on ja järjestetään ihan semmoisia suhteellisen asiallisiakin kokonaisuuksia Nimittäin tietenkin tuolla, missästä muuten esiintykää? No. Öö, ä, me, metsut me, Eiksä kalas tämmösti Sonnisfair? Joo niin siellä, niin tota noin niin, na, siellä on varmaan napakarinenkin paikan päällä. narratam stay with what i owe say my name the never never land da da da da da jossa se esiintyy Neljäs kuudetta Joo Sönispeer Sönispeer Keila kela! satamaa vai? Keila kela, Keila kelaa Keila J.K. siellä on. lämmittelee Never open myself this way. Life is ours, we'll live it our way. All these words I've done just say, and nothing else matters. Hey, mutta kun puhutan tämässä tihalla asiaa, sitä pahintamista on imala makulasaan. Se näinisti y Paula Kuoivuniemi. Pitäisikö meidän noterata nainen tässä näin? Löytyykö, löytyykö, löytyykö, ei ei ei ei ei köyhdi, ei köyhdi, ei keski, tuonilla, oh. ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei Joo ei ei ei ei kysy ei ku, ku, Kuinka ei ei ei ei ei ei ei ei Mä, mä veikkasin tuhatta Ne mikä oli oikea? Yeah. Se oli 1340 jotain <laughs> käytännössä Joka keikalla kuulemma Mä tiedä, oliko se on jotakin semmoista tietoa se Jos se oli semmoista niin sit mä, sit mä äsken sanonut tota asiaa Että mitä kanssa olen soittanut sen Lahmassa kertaa näin Seuraavaa Mennäänkö pikkuhiljaa Kotkaa, Kotkaa, Kotkaa tulee Kotkaa Hyvä! sitä on odotettu Nimittäin mä näin kun Kotkan meripäivien esiintyjistä Niin silloin mulle tuli mieleen tämä ohjelma idea Että kyllä paskoja esiintyjä kyllä ympäri Suomea kiertää Tai tulee pistokeikalle Posko se Kotkan meripäivät? Kaas 57 tuli taas 3 sekä 7. Costa meitä päivi ole ole ka ladattu tänne festivaaliin. Liitteyse, mikä se olkaa? Ku ei nä tavallaan festivaali vaan siis no. niin sama kuin varmaan hang hangon mikä rekattava mikä se onkaan. Siellä oli kyllä kerta kaikkiaan ihan käsittämätön. Mä en mua unohtanut, mutta tämä oli siellä niin rednecks tietty Ja tääkin on siellä Hätävä esitys siellä, me soituttiin niitä jo Noin lahe yössä. lahees Lahees! Tässä Leningrad Cowboys joka on kans ah. On melkein yhtäkään hurja kuin poikotti ja tombi lännen läntinen. Jai, ai, ai, ai. Mulla alkaa stondaa. Miekästä meinikää. Bobila kiinnittyy varmaan jossain. Pitää Bobila soittaa jossain. Varsinkin kaikki Bobila keikat läpi. loppu. loppuu sitten jossain vaiheessa. pikkuhila pikkuhilaa, pikkuhilaa lähestyy loppua, mutta ei nyt sen täyjään vielä. Onks lahees, onko se vielä? Ei voi esimerkiksi, kun vielä jotain tälliseksi. Onko? Ei kai. On! No niinpä tietysti. Hei, nyt on uusi levy. Pitäisikö se kunella tää perään? Onko se vielä kotkaisituja? Ei mulla enää. Joo, kunella tää jälkeen lisää. Tätä on uutta aikaponetta. Tytty. Ranta Oudosti tuo aika hienoa tapahtuma Lohjassa Siellä sitten Arttu Viskari, Kaija ko, Eppu Normaali, Lauri Tähkä Ja Jukka Poika Ja Kisu tossa oli silmä muluettelin kaikki esittyi Että päättäkää niistä mitkä oli Paskoja mitkäi Heppu kirjoittaa Heppu kirjoittaa Southboxista Paskaliisesta suon viisesta vaan niin kirjoittaa, että vaan helvetin, kesä kesäpilalle kun ei voi laittaa himas mihinkään Kun tähkä heilu oka otamme osaa Kyllä kyllä, hei! Tuo hei Finsuthan esiintyy meillä joka paikassa Laitatako mikä bugii, laitetaan mikä bugii, mikä bugii sopii, neidätkö ruviin perään Ai niin on niin, saa uusi aikakonekin, kuunnellaan se sitten vielä vielä Täst tulee uusi aikakone Ja Se oli uusi aikakone Joo ei oikee, ei oikee, ei oikee, ei oikee Tää sopii, so, sopii Suomen kesää kyllä ehdottomasti Buu buu buu buu buu buuki buu. Yeah yeah, yeah. yeah. Right Mitä puhjaa Sukkaa irti sukka irti Sorry, näyttää alun. Yeah. kun vähän Se ei oo kyllä sitä ensimmäinen kerta. Kuinka yeah. pitkään meitin mainokset kestää sillä koska pitää laittaa popsua popsua Pop pop yeah. pop pop pop pop, pop, pop, pop, pop. Ja soda Woo. Mitä huijat, mikä puukin, hyvältä näyttää niin kuin kuuluukin. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mitä äijät, mikä puukin, mä oon messis mitä ikinä tapahtuukin. Yeah, yeah, yeah. Tosiäijät ei sinne ne bugaa hey. Liikeet hallussa wavy ja move on hey. Päällä stroboni mä liikun kun robottin Manele, mimele, kun Hyvältä näyttää vai mitä äijät? Mulla on tunne, että tänään on pääpäivä Jengit kaa saatiin Hommat seis kun me asu... Seuraavaksi kuullaan kaikki keikät näitä popena 85 viettää Turku 86 viettää hey. Ylöjärvi 15 kuuetta hey. vanhat veturitalit Pieksämäki 16. Hey. Utajärvi 24. kuuta Kala ja Johannes Kalajoki 25. kuu Popera Johannuksena Pohjanmaa Se on siinä. 22. kuu Lentäjä Johannes Kauhavalla 23. kuuta Himos arenalla Himosfestivaali 29. kuuta Iskema Himos 30. kuuta Alavuuti 6.7. Kuopio 7. on no, Pihtipuuta alla 7.7. Mä menen sinne! En no, Mene. Mitä mä teen 7.7. Mäkin mäkin mäkin mä mäkin mäkin mäkin mun mäkin ylipäätään sieltä? mäkin mäkin sinne Laheys, lahaeys, lahaeys. Lahaeys. Lahaeys. Lahaeys. Lahaeys. Lahaeys. mä mäkin mäkin mäkin asuma! Lahe, mäkin Mä mäkin mäkin mäkin mäkin mäkin mäkin 27. juives kyllä. on aina 7. se on sitten kun vaihdettu tai no niin kokkaus 25. ja somerolla 88 päivä meripäivä. Kotka ja kolmas elokuuta päättyy Papelan keikka Huomakeesuksessa seuraavana euroa. Se on pitkä kesä, se kestää yli kaksi kuukautta. Hyvät naiset herrat, ensi viikolla tulee sitten teidän viisi tällä Tote, Toteutetaan täällä runsaasti, silloin viisi toivotetta, mutta Popera yli kahden kuukauden kesä kiertyy ja onneksi kuuma kesä. Hyvästi! Hyvästi! Äijää. Hyvä kesä, pate! Menkää Popera. Mä menen katsomaan poperaa, mene tulikin popera, menen milloin on popera raa, Popera raakaarska, popera legendary roaderi, se oli minä. <laughs> mä nyt rauko näin, ajoin satamaan päin. Käveltiin, puristaa mua päivää peivää, silmäski, silmäs kiinni. se päästä päähän ajetaan. Mä tahdon nähdä kaiken ja jokaista rakastaa. On pitkä kuuma kesä ja mä aion elää sen. Se muisti mun maailma.